الحمد لله يا رحمان علمت القران وجعلته بيانا لكل شيء وهدى ورحمه للمحسنين وصلاه وسلاما على سيدنا محمد بن عبد الله الرحمه المهدا وعلى اله واصحابه ومن والاه وضاع فيا عباد الله اسيقوا انفسكم وتقوا الله سبحانه وتعالى كما قال في مسكم كتابه العزيز الحكيم من عمل صالحا انص لنفسه ومن اساء فعليه وما ربك ببلام للعالم اي ni waje wasifu awali yote ni kumshukuru allah subhanahu wa taala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu mtume wetu muhammed sallallahu alaihi wasallam ambaye yeye sisi waislamu ni wajibu kumpenda awali nafusisieni pamoja na kuhesiana nafsi yangu juu ya takwa Allah, juu ya kumcha Allah Subhanahu wa Neno hili ni katika limi lakini nzito katika mizani. Ilitosha takwa Allah, tukimu sala. Lakini nyoyo zimeharibiwa, nyoyo zimevurugika imekuwa sasa tu waona Allah ni neno jepesi na ndio maana haitoshi pekee yake inalazimika tusome na aya na hadithi na kaza wa wakadha lakini masahaba radhiallahu anhum walipoambiwa Allah mioyo zao zilifikifika walipoambiwa jambo hili jaza yake ni janna watu walikuwa hawana chengine cha kuangalia Zeli ya ujira wake ni janna walikuwa kiangalia pepo kwao takwa allah leo katika nyoezi tutafikuliko uzito lakini ni jambo zito ndo taona hamna hutuba isipokuwa hutuba yoyote itakuwa na neno takwa allah kwa hiyo tunakari na kuhusiana tena na tena juu ya kumcha allah subhanahu wa ta'ala kama vile alivyosema mwenyezi Mungu subhanahu wa katika kitabu chake Al-Qur'anul Karim kitabu kitukufu Mwenyezi Mungu man amila salihan falinafsi wamna asaaf aliha wama rabbuka bidalam lil alim aya ambayo alikuwa kipenda kusoma Omar bin Abdul katika hotuba zake alizokuwa akitoa na akisoma ya ilitetemeka yeyote mwenye kufanya uema falinafsi anaifanyia nafsi yake mwenyewe usidhani wema wako kuna mwingine unayemfanyia usidhani kutoa kwako sadaka msitini kuna mwingine unamfanyia usidhani kusoma Qurani kuna mwingine unamfanyia usidhani chochote katika wema kwamba kuna mwingine unamfanyia Man amila salihan falinaf'i waman asaa Na hayote mwenye kufanya uovu basi anifanyia nafsi yake ito yakeelekea kwenye udhinifu akielekea kwenye ushoga uliowapi akielekea kwenye kila aina ya uovu faliaha wovu ajifanyia fa mwenyewe wama rabuka bidhalami lilalim na wala mula wako, sifa ya kudhulumuaji ikawa huyu afanye jema ajimpoovu anapobaya na huyu anafanya ubaya cha mlipemema wama rabuka bidhalami lilalim na wala mula wako hana sisa kwa dhulmuwaji. Fanya wema utalipwa wema na ukifanya uovu utalipwa uovu. Khutba yetu imebeba anwani kuchomwa Al-Quran ulkarim. Kuchomwa kitabu kitukufu cha Quran ulkarim. Kwanza niwakumbushe ndugu zangu wa Kiislamu tupo katika matukugora masiku ya mwezi ya wa Rajab mwezi ambao ni katika miezi minne mitukufu yeyote atakayefanya wema katika mwezi huo malipo yake ni makubwa zaidi yanadhibi miezi mingine kutokana na utukufu. Na mume chake mwenye kufanya ubaya katika mwezi upya malipo yanakuwa makubwa vile vile kama vile ukifanya zuri mbele ya watu azito waheshimiwa na kutunzwa na ukifanya baya vile vile mbele wa watu hao basi madhara yake yanakuwa ni makubwa vile vile ndani ya tarehe 21 januari mwaka huu wa 2023 iliwezwa kuchomwa Al-Quranul Karim mbele ya ubalozi wa uturuki hchini sule viongozi wa chama cha Samkul Chama ambacho kina misimamo mikali dhidi ya Waislamu na pia kina misimamo mikali dhidi ya watu ambao hawana rangi, dhidi ya wageni ambao hawana rangi nyeupe. Wageni ambao ni weusi. Chama hiki cha Samkul inafahamika kwa chuki kwa watu wao, kwa kuislamu na chuki kwa wageni ambao sio wazungu kiongozi wake ambaye ni Rasmus Faldan alimiriki kukichoma kitabu kitukufu Al-Quranul karimu mbele ya ubalozi wa Toto kuna imbra kuna cha kuna chakutanabahi hapa kama umma wa Islamu Uturuki iliwaifu super wa duniani chini ya mfumo wa Kiislamu. Maarufu wazungu wakijua kama otman Empire lakini Khilafa Uthmanidia Kuna Khilafa ya Bani Umayya kuna Khilafa ya Bani Abbasia na kuna Khilafa ya Uthmanidia Khilafa Uthmania makubwa ya kimaajabu ni Uturuki Samburi Madu wa Uislamu, walifanya mikakati juu chini na kuiangusha waliangusha kwa 1000 342 ilikuwa ni tarehe 27 Rajab tukikumbuka matukio yaliyotokea ndani ya mwezi wa Rajab tukikumbuka Israa walmi'raj mahaini watutuki ya kuivunja serikali al-islamu akishirikiana na maadui wa zama hizo safa zama hizo faransa na uingereza wa Uislamu wanajua. Waislamu baada hapo hawana nguvu, hawana Aisha, hawana chochote. Na wanajua uturuki ya kipindiko kabla ya tare hiyo, sio uturuki ya sasa. Na ndio maana wanadiriki kufanya uovu wawazi kwa umma wa Waislamu ambaye kiongozi wake Edo gani? Mara kwa mara husoma Al-Quranul Karim, sasa kitabu ambacho kiongozi wake anasimama na kukisoma mara kwa mara kina mbele ya wa ubalozi wake kuna cha kutana kama umma wa islam kuna cha kuzingatia kuna chakuchukua. na hafanyi haya huyu Rasmus Paludan isipokuwa akiwa na baraka zote za kiserikali alikuwa na baraka zote za serikali ya sweden alikuwa na baraka zote akiwa na kwa kile wanachokiita uhuru wa maoni kwamba kila mmoja ana uhuru wa kutoa maoni yake ana uhuru wa kubuhudunisha rai zake mawazo yake lakini ukitazama uhuru wa maoni kwa kina utaona upo kwa ajili ya kuyagusa matukufu ya kwa Islamu waislamu vijie tuone kwamba kutukaniwa matukufu yetu ni kawaida ali mtume tarehe sita mwezi wa na 2022 kule India na mama huu na Parsharma kiongozi mkubwa wa chama tawala India anafikana matukufu ya kiislamu kwa chindizio cha uhuru wa maoni lakini uhuru wa maoni huu ugeuze uhuru wa Yahudi ugeuze sasa na uanze hesabu watawala cha liheddo ambayo mara kadhaa nilichora katuni ya kumtusi mtume sallallahu wa wasallam lakini walipodiriki kukashifu mtoto waliyekuwa waziri mkuu wa wafaransa wa ilichukuliwa hatua na ilifungiwa mimi kadhaa hivi ndivyo inachukuliwa uhuru wa maoni ni dhidi ni pimbo kwa umma wa Kiislamu na waislamu tuone mambo haya kama ni kawaida kama ni ada tuheshimiane tuvumiliane Naama, umma na umma wa Islamu umekulishwa kuumilianana na wasio wa Islamu. Lakini sio kwenye kuyabusa matusi yake. Kama umma wa kiislamu, ni wajibu kwetu kulaani kitendo kama hichi cha kukashifu Al-Qur'an kitabu kitukufu. Ni wajibu ni wajibu kulaani kama waislamu Ifikie kama vile mambo haya wanayapanga kwa malengo yao kutuzoesha sisi tuone kwamba Uislamu ukikukana tuone jambo la kawaida. Mtume akitusiwa tuone kawaida. Isifikie hatua hiyo na tukifikia hatua hiyo Umaslamu tumefikia hatua mbaya. Mbaya mno. Sasa tusifikie hatua ya kuzoea. Nywele zetu zikazoea kukachifiwa matukufu yetu. Ni lazima Pamoja na lazima huo, ni lazima tuweke bayani juu ya mambo kadhaa kwanza tufahamu matendo haya ya Uislamu na sha'a zake, matukufu yake ikiwa kuchomwa al-Qur'an al-Karim ikiwa kutusiwa mtume ikiwa kumwagwa damu za Uislamu misikiti kama inavyokashifiwa msikiti mkubwa wa wa, wa tatu, haramu ya tatu al na mayahudi. kukashwa huku. sio kwa bahati mbaya kunafanywa makusudi na kwa malengo maalum na wala yasifuliwe ni matendo ya mtu binafsi Tukachukulia a ni ratna spardo ndo alifanya mambo haya Tukachukulia kwamba ha, ni yeye tukamshufulia a ni napal ni yeye tusiyachukue katu ni majambo ya watu binafsi bali ni matokeo ya uwadui wa madola makubwa Amerika na washiriki wake ni vinara wa uadui dhidi ya Uislamu na wengine usipata niyyo hizo muweze kuweza kukashifu Qur'ani anakashifu mwenye kuweza kufanya hivi anafanya dhidi ya umma wa Islamu kwa sababu kuna kinga yote kubwa kutoka kwa madola makubwa dhidi ya watu wanaofanya uadui Islamu wa wenyewe ni vinara kufanya maadui wa Uislamu lakini naye yote anakaifanya uadui kufanya umma wa Uislamu kumwekea na humkinga matendo haya sio mapia yamefanywa na yataendelea ya kufanya matendo haya kwa umma wa Uislamu sio mapia tarehe na moja Huyu kiongozi anachoma Qur'ani katika ubalozi wa Uturuki sidi tarehe 23 siku mbili baadaye kiongozi wa Pejida Pejida ni kundi ambalo naongoza kwa chuki dhidi ya umma wa Islamu naye akachoma na kukanyaga al-Qur'an al mbele ya ubalozi wa Geheki tuko kesema tushichukulia haya ni masuala ya nakubahati mbaya ya mtu binafsi ni mambo ya, ma -ba ya, ya baraka mbele ya bunge Qur'an inachomwa kiongozi huyu Edwin wa Gesvel yeye akachoma mbele ya bunge akiwa na ulinzi wa dola ya Netherlands kwa hiyo atangilia kifanye kwa hapa mwingine akaibuka mwingine na mwingine na mwingine mwaka na 2020 Qur'ani pia ilikashikiwa hadharani katika miji mbalimbali iki chini Scandinavia huko nchi za Scandinavia Sweden, Denmark na Norway Qur'ani kachanwa na kuchomwa 2022 nchini Norway kulikuwa na maandamano pia ya ku ya kibaguzi yalioundaliwa na kundi la S I A N yaliomba kaulimbiu kwamba zuia Uislamu ndani ya kwa mba, zuhia dania Norway. Nao pia walichoma Qur'ani, walichana, walikanyaga tanyaga. 2018 rais wa Ufaransa Marcon Macron Ye yeah, nae nice. alkazalika alifanya, mfano wale waliofanya kwanza alitoa msaada ambao ulitakiwa usaini na yeye akasaini na watu 300 mashuhuri ndani ya Ufaransa wakasaini msaada huo eti kwamba Qurani ni kitabu cha vurugu na baadhi ya aya ndani ya Qurani ziondolewe Macron alikuja na msaada huo na, na wakosaidizi watu 300 mashuhuri na Ufaransa kwa hiyo utaona majambo haya yamefanyika na ataendelea kufanyika eh, kwa umawetu wetu wa Kiislamu. Matendo haya yanalenga kuadalilisha Waislamu na Uislamu wa mpaka dunia iwaone Waislamu wote ni duni na hawana pango wote. Hii ndio lengo la ukubwa kwa fanya Waislamu waonekane ni na kwa hakika wamefanikiwa tuwaonekane hivi tunapoto hivyo mbele ya ubalozi wa uturuki Uki, ukiziangalia nchi kumi ya 11 zenye nguvu duniani zinazoongoza ulimwengu kwa jeshi kubwa uturuki imo sasa leo inachomwa kitabu alquranul karimu ambao wafuasi wake wengi wa raia wake wengi ndio waumini wa kitabu hicho maneno anajiwa uturuki hicho kwa namna wote zaidi ya kulani kama vile wanavolani raia wa kawaida sana sana itabakia mtu eh ee, nimeona amezuia amezuia safari zake dogani ndani ya Sweden nimeona hiyo sasa ndo matukio kama haya ili mpaka ile la Kiislamu itakapozima baadaye watauri tena kwenye ushirika bora kuliko kuli ile wa awali wananchi wa Kiislamu ndani ya Madina mbele ya Mtume wa swalla alayhi wakati wa simulizi wake na utawala wake alikasifiwa katika soko na mayahudi wa Bani Qainuqaa akawa huriana na kijia yake ni kupukuzwa mayahudi wote ndani ya Madina wote wakanukaa mayahudi wote wa ambao wakanukaa walipukuzwa ndani ya Madina heshima ya mwanamke huyu moja kulinda wengine ni muwatasim billah ambaye mwanamke alikashifiwa katika utawala wake akaita yamo taswama Masha Allah alipeleka jeshi na umuria ilizungukwa na ilitekwa kwa ajili ya kumkamata mwanamke huyu mmoja wa Kiislamu. Hajjaj walipovamiwa wanawake walipotekwa walipopigwa wanawake aliweza kuifungua simba na hi, hindi hii hindi hii wakati wa hajjaji. Muawiya Muawiya bin Abi Sufiani wakati wa utawala wake ilisonga mbele jeshi la Kiislamu kwa ajili ya kukamilisha mishara ya Mtume صلى ya kushughulia Constantinople wakati huo kuna Abu Ayyub Al-Ansari mkubwa Mtume akiwa na miaka takriban na naye akiwemo katika jeshi kupata ile ahadi aliyoisema Mtume fani jeshi la ishwa lakini hakufanikiwa akafariki Abu Musa Aliyaamu abu Musa kabajafa azitwe karibu karibu mipakani na maeneo ya huko hai. Wa na akaziko katika maeneo hayo. Kiongozi wa Rumwa Zanadhili anamwandikia Muawiya anamwambia nalifukua kaburi la Abu Musa al-Ash'ari. ya anamwambia ukifukua kaburi basi ndani ya ardhi yangu ya Kiislamu hatobakia mnasara wala haitobakia kanisa inafahamika waislamu kwa uadilifu wa watu walitoka katika mataifa yao wa kwa waislamu wakaja kupata hifadhi wakakuwa wakatawaliwa chini ya nizamu ya wa kiislamu wakaishi kwa uadilifu wa sasa akamwambia ule ile huruma yangu kwao itaisha ukichukua maishi ya sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kiongozi ule alipeleka askari mwenyewe kulinda maana siekatokea cha wauni wakaenda wakafutua ikawatafarani waka alipeleka askari wa kulinda. Na Qur'ani yetu inakashikiwa haina mizi, haina kuihami. Madola makubwa yanatazama, bali wao ni baraka wenye wenye kupata e, wenye wenye kusikiliza wao magharibi kwa kila jambo. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islamu ni muhimu kuzingatia haya na muhimu kuchukua tahadhari na kuweza kuihami na kulani mambo kama haya yanofanyika kwa umma wetu wa Islamu. بارك الله لي ولكم بالقران العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم وادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة الحمد لله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اسيكم ونفسي بتس الله سبحانه وتعالى نعم خطبه دي المندله وخطبه اعادي كتموا القران الكريم متندوا هيا يا كتموا القران الكريم ينلغا كوزويش نفسيتو واسلامو Tuone kwamba mambo haya ni kawaida na na mtahadharisheni na kuihadarisha nafsi yangu pia katu abadan tusije tukachukulia jambo hili ni la kawaida imagine imagine leo mtu aende pale mbele ya ubalozi wa Amerika achukue katiba ya Amerika hawezi kuchana nini kitamfika ni makubwa makubwa jana moja wa Islam kuwaonyesha kwamba hizo dhana za uhuru tunazo zinadi hazipo baada ya kuchomwa al-Quran bila ubalozi wa wa wa wa deni wa akaenda mbele ya ubalozi Waisraeli yachomela injili yao, Taurati yao ile ya ichome, ilichome. Waliyoje? Sasa uhuru wa maoni ni upi? Uhuru wa rai ni upi? Mbona upande mmoja atuaona watu wanafanya na kukatifu mambo hadharani, lakini upande wa pili wanakata kujaribu kufanya kama hivyo uchukuliwa hatua na wa vipi? Haupo uhuru wa rai, haupo uhuru wa maoni, haupo kwa Uislamu, haupo na hata kwao wenye kunadi hayo pia haupo Uislamu kwamba mwanamuislamu amefungwa na halal na haram. Halal chenda, haram acha. Woh uhuru wako unatokea wapi hapo? Uhuru wa kusema chochote unatokea wapi? Kul khairan au yasmud. Ntuna aina yote ni muamini Mwenyezi Mungu na mtume wake kweli kweli, basi atemeeheri au anyamaze. Hakuna uhuru wa kusema sema tu. Lakini hata wao pia hawana uhuru. Leo mtu atasema kwamba ana uhuru. Watasema tani hivi kuna uhuru kuna uhuru. Lakini kama nilivyosema awali, uhuru huo huo mtu akitumia sasa kwanza kuhesabu kwa viongozi, watawala, hapa na hapa, hapa mfanye hivi, hapa mvivanye hivyo hivi ni dhulma, utaona mtu huyu anapochukuliwa hatua kali, anapochukuliwa hatua za kwa sababu uhuru lazima uwe na mipaka. Jambo yote lazima liwe na mipaka. Katika Uislamu kuna mipaka na kwao pia kuna mipaka. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kinanadiwa mababu habithi. Mwisho niwaambie ndugu zangu wa Uislamu matendo haya nimesema yamefanyika na ataendelea kufanyika. Watu kumwaki. Wapi mwisho wako? Na kwa nini binti ya yameshamiri? Mwezi wa Rajab tarehe 27 iliangukwa ilianguka ile Aizah ngao Ngomi ya Uislamu khilafa ya Umaniyo makazi makuu yake wali pale Istanbul Turiki kwanza mwaka huo kabla leo 1564 tarehe 3 mwezi wa tatu. mpaka leo hii umma wa Uislamu wana Aizah hawana utawala wao hawana mamlaka yao hawana wa tunakuwa umalimu kilichotengeneza mwanzo ulimwingu ndicho kitachotengeneza tena utumeasema inna alimamu junnah umma wa islamu unakuwa na mtu anaitwa alimamu alimamu sio imamu amirabu peke yake tu alimamu imeanza al-ma'arifa maana kila mmoja akitajaliwa anafahamu kwa dini anakuwa na saba ni mtawala wa Kiislamu alikuepo Abubakar akawepo Omar akawepo osman akawepo Ali akalipo Muawiya na wengineo tunawafahamu wakina Omar na Abdulaziz katika tarehe wakina Harun Rashid wakina sulaiman al na wengineo wakina Abdul wengineo hapo Islamo walikuwa na ngome walikuwa na ngao walikuwa na kinga Leo eh matendo haya na Shamili kwa kuwa Waislamu na ilafa ambayo imeangushwa ndani ya mwezi huu wa raja. Kwa hiyo ndema Waislamu tukatanapa hili, tukazinduka, tukafanya kile ambacho kitarejesha aida yetu na usifu wetu kwa njia za busara alizotuma Mtume hakutumia vurugu, hakutumia kijawati, alitumia njia ya kufikisha ujumbe wa Islam kwa wanadamu wafahamu wakachukia waliotukia wakapenda waliopenda na wakaslimi akamunga mtume sallallahu alaihi wasallam na wengine wakamuamru wa kwa kutoa ardhi zao asali wa Madina akatoa ardhi zao kwa ajili ya kuhamia Uislamu na kupata mamlaka kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala ametaka kwa hiyo Mtume akawa na Eisa na utukufu kwa njia ya kibusara kabisa. Ndio leo umma wetu wa Islamu tuandikiwa tukumbuke na Isa hii. Na Isa hiyo na twende pia da usiku na mchana kuelekea Isa hiyo ili tuweze kutengenekewa na kuzuia kama haya na machero kama haya ambayo kwa umma wa Islamu yanafanyika mara kwa mara. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Al ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa, wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ورضا عن اربعه الخلفاء الراشدين امير المؤمنين سيدنا ابو بكر الصديق وامير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وامير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وامير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب وعند بقيه صحابه رسول الله اجمعين اللهم اهدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقينا عدو النار اللهم عز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين دمر اعداء بعداء دين واختم لنا بحاله منك يا ارحمن الرحيم اللهم نجعوك كما وعدتنا فثبت لنا كما وعدتنا لن نكلا تقر بالميعاد اللهم احضر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اننا صنع دعاء يا رب امين يا الله يا رحمان يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال ما لنا غيرك يا الله قالنا ربي ثواب الله اللهم ربنا تقبل دعاءنا واصلح احوالنا واجعلنا من المقربين واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين واقم الصلاه